Iban Gartzea gazte irundarra 2008an Mapuche komunitate batera joan zen. Lorrios eskualdeko lanko komunitatera. Bertan kokatu adaguen kintxe mapu irratearekin lankideza lan bate egiteko asmotan. Denbora guzti honetan inolako arazorik gabe bertan egon da. Mapuchen kultura eta hizkuntza ikasten. Eta Mapundungun hizkuntzaren berrezkuratzeko lanetan lagunduz. Azken egebatetan Lorrioz eskualdean Maputxen kontra izandako dako errepresioanen lekuko izan da. Eta egoera hori salatzeagatik pasaden ostiralean atxilotua eta ondoren txiletik kanporatua izan zen, Iban Gartzia. Internazionalismoa eh, kriminalizatzen duten estatu eh, imperialistaren jarrera eta estrategia politiko badala. Eta ni baliatu nahi duana da, benetan, hauertatu izandana, Dela, herri eh, batek borrokan dagoelako, eta eh, berai ekiko egiten ari diren errepresio eta genozidio hau, ez tali nahi dutela hor Ni hau egarritagarbi eh, nahi dudana da, jendea jakin dezala, herri eh, mapuztarekin egiten dana eta kontzientzia hori baita zabaltzeko, Osa, eta interesatzeko piskat eta babesauri adirazteko e, herri maputzeari eta jarritzeko benetan beraien borroka zilegia eta babesteko eragoera guztietan eta zalatzeko bereikin egitenari dutena. Atxiloketaren ondoren maputze herriarekin elkartasuna adirazen duten hainbat elkarte eta eragilek beraien atxikimendua zioten Euskal Herritarrari. Txileko iriburuan Espainiako konsulatuaren aurrean elkarretaratzeak burutu zituzten.